Книга Естери Розділ сьомий Так пішов цар із Аманом бенкетувати до цариці Естери. Знову на другий день бенкетування з вином сказав цар до Естери «Яке твоє бажання, царице Естеро? Воно буде вдоволене тобі». «Яка твоя просьба? Навіть якщо попросиш половину царства, вона буде виконана». Тоді цариця Естера у відповідь сказала, «Коли я царю знайшла ласку в твоїх очах, і коли цареві до вподоби, нехай буде дароване мені моє життя за моїм бажанням і народові моєму, на мою просьбу, бо ми, я і народ мій, видані, щоб нас вигубити, повбивати і винищити. Коли б ми були запродані, як раби та як рабині, то я мовчала б, бо це лихо не спричинило б шкоди для царя. На це цар відповів цариці Естері. Хто він такий? І де він? той, що наважився в своєму серці таке зробити. Естера відповіла, Ворог і гнобитель, оцей злющий Аман, і затрусився Аман від страху перед царем і царицею. Тоді цар, розгніваний, устав від бенкету і пішов у сад біля палацу, а Аман, зоставшися, заходився благати царицю Естеру за своє життя, бо зрозумів, що від царя йому була призначена загибель. Як же цар повернувся з саду, що коло палацу, в дім бенкету, Аман припав був до лежанки, де була Естера. Цар скрикнув, «Невже він хоче знасилувати ще й царицю в мене вдома?» тільки що вийшло те слово з уст царя, а вже й накрили Аманові лице. І сказав Харвона, один з присутніх скопців царських, «Он і шибениця стоїть у домі Амана, п'ятдесят ліктів заввишки, що її Аман приготував на Мардохея, який сказав був добре слово для царя». Цар звелів, Повісти його на ній. І повісили Амана на шибениці, що він споготовив для Мардохея, і вгамувався гнів царський».